Перша книга Самуїла. Розділ 16-й. Господь сказав до Самуїла: Доки ти будеш вболівати над Саулом, що я його відкинув, щоб він не царював над Ізраїлем, налий ріг твій олією, та йди в дорогу. Я пошлю тебе до Єсея, вифлеємця, бо я наглянув собі царя між його синами. Самуїл сказав, Як мені туди йти? Таж як Саул про це почує, вб'є мене. Господь же мовив Візьмеш тилицю з собою і скажеш Я прийшов принести жертву Господові. Закличеш Єсея до жертви, і я вкажу тобі, що ти маєш робити. Помажеш мені того, котрого тобі вкажу». І вчинив Самуїл так, як Господь волів. А як прийшов у Вифлеєм, міські старші, стривожені, вийшли йому на зустріч і питають. «Чи твої відвідини віщують нам добро?» Той відповів «добро». Я прийшов принести жертву Господові, очиститься і ходіть зо мною на жертву. І він очистив Єсея і його синів, та й закликав їх до жертви. Коли ж прийшли, і він побачив Еліява, подумав сам у собі це, певно, перед Господом його помазаник. Але Господь сказав до Самуїла Не вважай на його вид! Та на його високий стан, я його відкинув Господь бо не дивиться так, як чоловік. Чоловік дивиться на лице, Господь же дивиться на серце. Тоді Єсей прикликав Авінадава і привів його перед Самуїла. Та цей сказав І цього не вибрав Господь. Потім Єсей привів шаму, та він сказав. І цього не вибрав Господь. Отак От Єсей привів сім своїх синів до Самуїла. Та Самуїл сказав до Єсея, І цих Господь не вибрав. Тоді Самуїл спитав Єсея, Чи це всі твої хлопці? Той відповів, Є ще найменший, та він пасевівці. І вилів Самуїл Єсеєві, Пошли за ним, «Бо ми не сядемо, поки не прийде сюди». Послав він за ним, і привели його. Був же він русявий, гарноокий, вродливий з виду. І повелів Господь. «Устань, помаж, це він». Узяв Самуїл ріг з олією і помазав його посеред його братів. І дух Господній зійшов на Давида з того дня і на майбутнє. Самуїл же рушив і пішов у раму. Дух Господній відступив від Саула, а злий дух від Господа непокоїв його. Слуги Саулові йому сказали, «Глянь лише, як злий дух від Бога тебе мучить. Нехай наш володар лише накаже, і твої слуги, що перед тобою, пошукають чоловіка» який вміє грати на цитрі, і як нападе на тебе злий дух від Бога, він заграє своєю рукою, і тобі стане легше». Саул звелів своїм слугам. «Пошукайте мені чоловіка, що гарно грає, і приведіть його до мене». Тоді заговорив один з молодих людей та й каже. «Бачив я сина в Єсея, вифлеємця, він уміє гарно грати, сила в нього незвичайна, Звиклий до бою, розумний на слово, гарний на вроду, Та й Господь з ним. І послав Саул послів до Єсея так сказати. «Прийшли мені Давида, твого сина, що при вівцях». Узяв Єсей п'ять хлібів, бурдюк вина та козеня, і послав усе це Саулові через Давида, свого сина. І прийшов Давид до Саула і вслуговував йому. Саул дуже полюбив його, так що він став його зброєношею. Тому і послав Саул до Єсея і велів йому сказати, «Нехай Давид служить при мені, бо я його вподобав». І було, що найде дух від Бога на Саула, «Візьме Давид гусла та й заграє, от і полегшає Саулові і стане ліпше, а злий дух відійде геть від нього».